وَمَا يُدْلِلُ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ اللَّهِ إِلَهًا إِلَّا اللَّهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا أَبْدُوهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُولُوا اللَّهُ حَقُّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَن تُمْلِسُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَقُوْرُ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَ wa bassaminhumu rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaluna bihi wal arham kana 'alaykum raqiba ya ayyuhalladzina amanuuttaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum lakum dhunubakum wa may yut'illah wa rasulahu faqad faaza fawzan 'azima amma ba'd Wa akhir al-hadihatin Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa syar'al umuri muhdasatuhah Wa kulla muhdasatin bid'ah Wa kulla bid'atin dolala Wa kulla dolalatin finnar Masa muslimin ikhwanifillah rahimani wa rahmukumullah Kita teruskan kembali kajian tentang Hakikatul iman Bab yang ada dalam kitab Iktiqat A'immati Alil Hadith Yang ditulis oleh Al-Imam Abu Bakar Ismail Rahimahullah Ta'ala Untuk menjelaskan Masalah tersebut Kita perluas Di antaranya pembahasan masalah Murjiah Yang merupakan salah satu kelompok sesat Dalam memahami Al-Iman Mulai minggu kemarin kita sudah Istilahnya bedah majalah ya, Kalau ada istilah bedah buku ya Kita edisi kemarin Sampai sekarang masih membedah Majalah ad edisi Da'wah Salafiyah bukan Murji'ah tahun 1427 Hijriah atau Agustus 2006 Masehi. Ini majalah sudah 10 tahun yang lalu yang pernah saya tulis Alhamdulillah berkaitan dengan menyingkap kesesatan kelompok Murji'ah. Atau yang menuduh kita Da'wah Salafiyah sebagai Murji'ah. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan. Siapa murji'ah menurut ulama salaf Ada enam cirinya Yang pertama Ciri kelompok murji'ah mengatakan Amal bukan bagian daripada al-iman Kemudian yang kedua Mereka mengatakan bahwasanya iman tidak bisa bertambah Tidak bisa berkurang Yang ketiga Mereka mengatakan haram Mengatakan saya mu'min Insya Allah eh, Mengharamkan istisna fil iman Kemudian yang keempat Mereka mengatakan dosa itu tidak mempengaruhi iman Bahkan mereka mengatakan Orang yang berbuat dosa-dosa besar Itu imannya sama dengan imannya Jibril, Mikail, Dan eh, para al-ambiyah war-rusul eh, Kemudian yang kelima Mereka menyempitkan kufur besar Hanya pada kufur juhud Mendustakan dengan lisan saja Padahal di sana banyak macam-macam kekufuran besar Kufur takdib, ya, pendustaan dengan lisan dan dengan hati Kufur syak dan seterusnya Yang sudah kita sampaikan kemarin Yang terakhir Mereka mengatakan Orang yang berbuat kufur besar Seperti misalnya Memperolok ya, Al-Quran Memperolok Allah dan Rasulnya Kata mereka itu sejujurnya bukan kekufuran Cuma itu tanda Kalau dalam hatinya ada pendustaan ya, Terhadap Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adam al-Islam mengatakan penghinaan kepada Allah dan Rasul itu sudah dikatakan sebagai kufur, tidak perlu ya membahas masalah hatinya. Ya, ada orang misalnya dia menghina Allah, mencaci maki Allah, mencaci maki Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu sudah kekufuran. Ya kalau dalam mahkamah syariah bisa dipenggal lehernya man bat daladina faktulu. Jadi ini Enam ciri khas kelompok namanya Murji'ah. Maka sudah kita sampaikan juga kemarin yang tidak memiliki salah satu dari ciri enam tersebut maka dia telah keluar dari ciri murji'ah dari kelompok murji'ah seperti yang diucapkan oleh Imam Barbahari misalnya beliau mengatakan mankala an-nal imana kaulun amalun yazi diwayangkus fakat kharajmanar ijaa awali ila akhirih barangsiapa mengatakan iman adalah ucapan dan perbuatan bisa bertambah dan bisa berkurang maka dia telah terlepas keluar. Ya, dari kelompok murji'ah Dari awal sampai terakhir Maka Ini yang harus kita apa? Jamkan terlebih dahulu siapa murji'ah yang sebenarnya Namun sekarang Permasalahannya Ada sekelompok ya, Al-Libid'ah Yang mereka menyelisih Al-Sunnah Atau Ulama Salaf Dalam mendefinisikan siapa murji'ah Mereka menuduh lawannya ya, Yang tidak sesuai dengan Hawa Nafsu mereka dengan murji'ah. Dan ini sudah ada sejak jauh lukala. Ya. Dan juga sekarang. Yaitu kelompok-kelompok. Terutama kelompok khawarij. Ya, alias sekarang ini teroris. Mereka menuduh dakwah al Sebagai kelompok murji'ah. Dulu maupun sekarang. Ini ya, tidak jauh berbeda. Nah, sekarang kita bahas. Murji'ah menurut ahli fit'ah terjahulu. Halaman 17. Ini saya sampaikan secara global dulu al ah, mereka mengatakan Murji'ah itu memiliki dua ciri Kata mereka ya, kata Al-Bid'ah kelompok sesat dahulu Kelompok khawarid Mereka mengatakan namanya murji'ah itu yang pertama Kalau tidak mengkafirkan pelaku dosa besar ya Kalau tidak mengkafirkan pelaku dosa besar dikatakan murji'ah Yang kedua Yaitu mereka-mereka yang mengatakan Orang yang tidak melaksanakan sholat dan tidak dikafirkan. Atau yang tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat. Itu namanya murjiah. Ini dua kategori murjiah menurut kelompok sesat terdahulu. Ya. Ada pun yang pertama. Mereka mengatakan yang tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. Dikatakan murjiah. Ini sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Yaitu kisah seorang khawarij. ...yang bernama Syaiban bin Faruh. Yang berdialog dengan ulama tabi'in. Yang bernama Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala. Syaiban bin Faruh. Sekali lagi, dia adalah kelompok khawarid. Kelompok teroris zaman itu, zaman tabi'in. Dia pernah mengetes. Ini salah satu ciri ahli bid'ah. Kelompok sesat. Mereka suka menghina para ulama. Menuduh para ulama dengan tuduhan-tuduhan... Ustaz Sebagaimana kata Seorang ulama salaf yang bernama Abu Hatim al-Razi Beliau mengatakan Min alamati alil bid'ah Al-waki'atu fi alil ashar Salah satu ciri Tanda alil bid'ah Yaitu mencacimaki Ulama al-sunnah wal-jama'ah ya, Seperti di sini contohnya Seorang yang bernama Syaiban bin Faruk Pernah bertanya namun tujuannya Untuk ngetes Ya ini salah satu bentuk pertanyaan diantara manusia. Sudah pernah saya sampaikan, manusia ketika bertanya itu banyak macamnya, banyak niatnya. Maka kita juga harus waspada. Jangan lugu-luguan. Terkadang ada orang yang segedat memancing di air keruh. Kita harus apa? Cerjik, harus cerjas. Ya, kadang ada orang-orang yang niatnya busuk, niatnya jelek. Harus kita berhati-hati. Banyak delwajahen, orang berwajah dua. Dua. Terkadang senyum di hadapan kita, di belakang kita, menusuk dari belakang. Wajib untuk kita apa? Wajah. Kata Rasulullah, tak jidu nasaranasi daluajahin. Engkau mendapati orang yang paling jelek adalah manusia berwajah dua. Ya tilahaulah berwajahin, wya tilahaulah diwajahin. memiliki dua wajah yang berganda-ganti seperti bunglon. Naudzubillahimin dahlik. Eh, di antaranya di sini seorang yang bertanya tujuannya untuk memancing. Untuk apa? Mengetes kemudian apa? Ya, mencacimakinya. Sahiban bin Faruh berkata kepada Abdullah bin Barak radlihatu arahim Allah Taala: Marakuka fi man yazni wa fi man yashabul khomra ila akhirih min afali al kabair. Bagaimana pendapatmu, wahai Abdullah bin Barak, tentang orang yang berzina yang minum khomr? Apakah dia telah keluar dari iman? Maka seorang ulama salaf yang bernama Abdul Malik al-Ma'tabi dan ini akidah al Jamaah, pelaku dosa besar tidak keluar dari Islam, tidak keluar dari iman. Beliau mengatakan lau khrijuhuminal iman. Aku tidak mengeluarkannya dari dari iman. Sudah dijawab jelas jawabannya. Eh kata beliau pelaku dosa besar tidak keluar dari iman, tidak keluar dari Islam. Pelaku dosa besar menurut al Jamaah dia mukmin dengan imannya, fasik dengan kefasikannya atau dikatakan dia mu'min namun kurang imannya, Mu'min namun tidak sempurna keimanannya. Ini ahlu wal jamaah. memandang pelaku dosa besar seperti itu tidak keluar dari al-Islam. Jelas jawabannya Abdullah Mubarok rahimallahu taala. Namunilah, ya orang yang kurang ajar alil bijak seperti ini. Ketika dijawab seperti itu dia Pak memprotes jawabannya. Mengatakan ala kibarisindika sir tamurjiah. Apakah karena engkau sudah tua? Wahai Abdullah bin Mubarak. Engkau menjadi seorang murjia. Ah. Ini sekali lagi. Harus kita waspada. Orang-orang ya, seperti ini. Bukannya dulu kalah. Sampai sekarang pun banyak. Ya, seperti itu. Ya, banyak orang bertanya. Ya, pertanyaan sudah pernah kita sampaikan. Ada orang bertanya. Memang tujuannya untuk mendapatkan kebenaran. Lapang dada. Ikhlas karena Allah. Ya, menjalankan firman Allah. Fas'alu ala In inkuntum. La ta'alamun. Ini baik. Yang kedua. Ada orang yang bertanya. Ya, tujuannya untuk. Memberikan pengertian kepada yang lain Seperti dalam kisah Malaika Jibril datang kepada Rasul Bertanya apa itu Islam, Iman, ihsan Beliau sudah tahu jawabannya Namun untuk memberikan pengetahuan kepada yang lainnya Ini juga niatnya bagus Yang ketiga ini yang tidak bagus eh, Tujuannya untuk apa? Ngetes ngetest ustaznya Ustaznya ini paham tidak? Eh, niatnya sudah tidak benar eh, Atau untuk yang keempat mengadu domba Ditanya nanti ditanyakan kepada yang lain Untuk diaju Eh padahal mungkin sama alusun awal jamaah. Eh kemudian yang kelima tadi, ya eh, di memancing di air dia air keru. Maka sekali lagi, apalagi seorang dai, seorang ustaz harus terkadang apa? Ya eh, cerdas, cerdik jangan sampai dibodohi oleh orang-orang yang bodoh. Nah, ini bodoh kuadrat. Ya eh, didatangi oleh orang bodoh, dipancing-pancing, kemudian terkena pancingannya, auzubillah min dalil. Ya eh, makanya harus belajar daripada pengalaman para Ulama al-Sunnah wal-Jamaah. Eh, di sini. Abdul Nibarak. Eh, dipancing. Ditanya. Dijawab. Dengan sesungguhnya. Eh, kemudian. Lihat itu itu sebagai seorang. Murji'ah. Dikarenakan tidak mengkafirkan. pelaku dosa besar. Kemudian kata Abdul Nibarak. Al-murji'ah tu la takbaluni. Kelompok murji'ah. enggak akan mungkin menerima aku. Ana akulu al-iman ya zidu. Eh, wayangkus. Wal-murji'ah la takulu bidalik. Aku mengatakan iman itu. Bertambah dan berkurang iman ucapan dan perbuatan. Sedangkan murjia tidak mengatakan seperti itu. Ini eh, ucapan tegas dari Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala. Bahwasannya beliau eh, tidak ada sangkut pautnya dengan murjia. Beliau berlepas dari kelompok murjia. Dan kelompok murjia juga berlepas dari, dari beliau. Ini tujuan pertama kepada seorang ulama tabi'in. Eh, seorang ulama yang jelas-jelas. Eh, selamat akidahnya namun dituduh oleh kelompok khawarid sebagai apa murji'ah. Dari pelajaran inilah kita mengetahui ini, ya, eh, sunatullah. Eh bahwasanya dalam memegang kebenaran pasti ada musuh-musuh yang apa? Ya, eh, menghadang kita. Ya, eh, sunatullah kewajiban kita untuk memahami akan hal ini. Ya, eh, dan untuk kita apa bersiap menghadapi segalanya. Ya, eh, dan segalanya harus kita hadapi dengan sunatullah, sunah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Eh dengan kesabaran dan dengan ga jangan sampai adanya ujian dan cobaan dalam berpegang teguh dengan agama yang benar, akidah yang sahiha, dengan manhaj yang benar, kemudian kita mundur ke belakanglah abadan. harus justru dengan ujian tersebut kita semakin apa? maju. Ini ujian untuk kita apa? diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alif lam mim ahasibannasu an yutraku ayakulu amanna wa hum la yuftanu walaqad fatanna min qabrihim Walayakalaman Allahuladina sadako, walayakalaman alqadibin. Alif Lamim. Apakah manusia dibiarkan mereka mengucapkan kami beriman, sedangkan mereka tidak diuji? Dan sungguh kata Allah, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, eh, dan kami mengetahui siapa yang jujur keimanannya dan siapa yang dusta keimanannya. Ini sekali lagi harus dipahami, bahwasanya kala ulama, innalikulinikmatin hasidan. Walikul lihaqin jahidah Setiap nikmat Pasti ada orang yang hasad Iri dan dengki Sunatullah ya. Demikian pula setiap kebenaran Pasti akan ada orang yang menentangnya Dan bermacam-macam orang menentang Ada yang frontal Ada yang musuh dalam selimut Eh berbagai macam Namun sekali lagi Seorang muslim yang sudah berpegang teguh dengan akhidat yang suheha Berpegang teguh dengan sunat Rasulullah SAW Yang pertama harus memahami hakikat seperti ini ini adalah Sunatullah. Allah mengatakan: Wakahdaliqa jannah li kulli nabiyin. Aduan syaitan al-insiwal jinny yuhibadum ila batin zukhruf al kauli gurora. Demikianlah kamu jadikan setiap nabi musuh-musuh dari kalangan setan jin dan manusia. Mereka saling membisikkan ucapan-ucapan yang indah untuk menipu manusia. Sekali lagi, ini salah satu tuduhan al-Kitab, khususnya kelompok kawarich. Yang menuduh Abdullah Mubarak Sebagai murjiah Karena alasan beliau tidak mengkafirkan Pelaku dosa besar Ini sebenarnya jelas tuduhan yang apa? Yang batil Kemudian yang kedua, alasan mereka Menuduh dakwah salafiyah Murjiah Yaitu karena al-sunnah wal-jamaah Atau sebagian ulama al-sunnah wal-jamaah Tidak mengkafirkan Orang yang meninggalkan Salat Ya Meskipun di sini akan kita nanti Baca ucapan sebagian ulama Tentang hukum orang yang meninggalkan Salat, ya salat wajib maksudnya Apakah kafir Ataukah tidak Sebetulnya ini adalah masalah khilafiyah Istihadiyah antara ulama Al-Sunnah wal-Jamaah yang tidak selayaknya Untuk adanya saling Pembidahan, ya cuma inilah ahli bid'ah Mereka menyelisih salafus soleh Dalam hal ini Kita bacakan riwayat atau sebagian ulama salaf tentang murji'ah menurut ahli bid'ah terdahulu. Sheikh Al-Alam Abdul Fadal As-Saksaq Al-Hambali Allah berkata. Sesungguhnya sekelompok ahli bid'ah yang bernama al Mansuriyah menuduh ahli sunnah sebagai murji'ah. Karena mereka ahli sunnah mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat jika tidak diiringi dengan pengingkaran. Akan kewajibannya maka dia masih Muslim menurut pendapat Yang kuat dari madhab Imam Ahmad ya. Jadi Imam Ahmad punya dua riwayat Tentang hukum orang yang Meninggalkan sholat yang wajib Namun dengan syarat tentunya dia Masih meyakini kewajibannya Dia meninggalkan sholat karena malas Apa hukumnya Salah satu riwayat dari Imam Ahmad Beliau mengkafirkan ya, Makanya ulama-ulama di Saudi Arabia. Yang bermazhab Al-Hambali Mereka meyakini Orang yang meninggalkan salat wajib Itu kafir Keluar dari Islam Ini memakai salah satu riwayat dari Imam Ahmad Kemudian ada riwayat lain dari Imam Ahmad Mengatakan Orang yang meninggalkan salat yang wajib Itu tidak tidak kafir Artinya dari satu mazhab saja Berbeda pendapat Dan ini sekali lagi Suatu yang e wajar Dalam masalah fikih dalam masalah Istihad Namun kelompok Al-Murjiah Yang bernama Al-Mansuriya terdahulu Mereka menuduh Al-Sunnah Yang tidak ber, tidak mengkafirkan Orang meninggalkan suatu tersebut dikatakan Murjiah, eh, karena dianggap eh, Amal itu tidak mempengaruhi Al-Iman kata mereka Mereka al mengatakan Pendapat ini menjadikan iman Menurut mereka hanyalah ucapan Tanpa amal perbuatan Padahal nanti akan dijelaskan Ketika ada ulama mengatakan Orang yang meninggalkan sholat tidak kafir. Itu bukan berarti mereka mengeluarkan amal daripada apa? Al-iman. Bedanya dengan murji'ah. Kalau murji'ah mengatakan amal bukan bagian daripada iman. Kalau orang itu meninggalkan kewajiban. Itu imannya tetap sempurna. Adapun ulama al-sunnah mengatakan. Orang yang meninggalkan sholat yang wajib. Dia berdosa. Kurang imannya. Ini bedanya antara al-sunnah dengan apa? Al-murji'ah. Ya, maka sekali lagi. Itulah kebodohan Ali al bidah dalam, dalam menyamakan ucapan ahli dengan ucapan ahli al-Bidya. Kemudian di, kini disampaikan ucapan Imam Ibn al-Bidya Beliau mengatakan ucapan tentang tidak kafirnya orang yang meninggalkan surat karena malas telah dikatakan oleh sekelompok dari para imam yang mengatakan iman adalah ucapan dan perbuatan. Ya, meskipun seperti tadi Imam Ahmad Jelas-jelas Imam Al-Sunnah wal-Jamaah Dalam salah satu riwayat beliau Itu beliau mengatakan orang meninggalkan Salat yang wajib tidak kafir Apakah berarti beliau murjiah? Naudu beliau min dalib Beda, kalau murjiah mengatakan Orang yang meninggalkan salat yang wajib Itu imannya seperti imannya Jibril Itu tidak pernah diucapkan oleh ulama asalah as seperti Imam Ahmad Ini bedanya antara al dengan Al-Bidya Demikian pula Al-Bidya ah sekarang contoh ya tidak bisa membedakan mana itu kelompok teroris, kau dengan kelompok kata mereka salafi wahabi. Salafi wahabi suka mengkafirkan. Kita katakan kita mengkafirkan apa yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, meskipun secara global, secara umum, ada pun persen-persen kita tidak semudah yang dibayangkan seperti kelompok teroris. Ya. Orang menyembah kubur keramat kita katakan kafir, tegas, ya karena Allah mengatakan demikian. Bahasanya orang menyebasen Allah. Inna ulayyuf lihul kafirun. Walataduk min dunillahi. Eh jangan kalian menyembah kepada sen Allah. Kemudian yang terakhir Allah mengatakan Inna ulayyuf lihul kafirun. Sesungguhnya orang kafir tidak. Eh sukses tidak bahagia. Itu Allah telah menghukumi orang yang berdoa kepada sen Allah itu kafir. Kita hukum secara umum. Adapun orang yang eh sujud kepada kuburan keramat. Sebagaimana kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Ia kata mereka pendiri Wahabi beliau sangat amat berhati-hati dalam mengkafirkan. Dalam salah satu kesempatan beliau mengatakan wa idakunna lanukafir man abada asnam allazi ala kubri Ahmad Badawi li adami man yunabbihum atali ajri zalim wa li admi man yunabbihum kita tidak mengkafirkan orang perorangan, individu-individu pe yang sujud kepada berhala yang ada di kuburan Ahmad Badawi dikarenakan kebodohannya, dikarenakan tidak ada orang yang menasihatinya. Tidak langsung dikafirkan oleh beliau. Meskipun secara umum secara global beliau mengatakan dalam kitab misalnya Usul Salasa, ya, man sarafa syai'il min anwa' ibadah faqad kafara. Barang siapa meninggal, barang siapa yang menyerahkan sebagai ibadah kepada Allah, kafir. Ini hukum secara umum. Namun albidah, karena kebodohan mereka, apalagi di ya, niatkan yang jelek dalam hati mereka, maka mereka asbun saja, menuduh al-sunnah wal-jamaah. Eh, ya, kita beda dengan kelompok teroris. Kalau kelompok teroris, mereka mengkafirkan salah mutlak, bahkan apa, secara person-personnya, dan langsung menghalalkan darah Orang yang mereka kafirkan tanpa hak. Ya. Dalam Islam tidak ada masalah hukum kafir mengkafirkan. Kalau memang sesuai dengan dengan dalil ya. Allah sendiri yang mencantahkan, Allah sendiri yang menjelaskan. Seperti misalnya kul abillahi wa ayatihi wa rasuli kun tuntastalziun la ta tari rufakot kafar tumbaknya imanikom. Katakanlah, apakah dengan Allah dengan ayat-ayatnya dengan Rasulnya kalian saling memperolok? Ya. Lata taliru, jangan minta maaf, jangan minta ampun Fakot kafartum Kalian sudah kafir setelah keimanan kalian Allah mengajarkan kepada kita Boleh mengkafirkan Namun didasir oleh apa? dalil, didasir oleh apa? Bukti yang nyata Maka kita mengatakan, barang siapa memperoleh agama Allah Maka dia kafir Secara umum, ya, orang yang mengatakan Misalnya, ya, orang berjenggot seperti kambing Secara umum ya, kita katakan Orang itu kafir Ada pun kalau aja bertanya, itu si fulan mengatakan yang berjenggot seperti kambing atau ya semakin panjang jenggotnya semakin bodoh misalnya. Ya bisa jadi jangan dikafirkan, bisa jadi orang itu apa? hilang akalnya apalagi mengatakan seperti itu. Ya bisa jadi waktu dia mengatakan seperti itu dia sudah gila. Ya, orang gila enggak perlu dikafirkan. Ya kan? Jadi, beda antara apa? kelompok teroris dengan dakwah salafiyah. Dakwah salaf mengkafirkan secara ya global secara umum, person-personnya si fulan, si alan. Ini butuh perincian yang yang panjang. Dan ini sudah pernah saya sering sampaikan. Inilah bedanya teroris dengan apa? Ahli, ahli sunnah wal jamaah. Da'wah salafiyah. Atau dalam masalah hukum misalnya. Ramah teroris mengatakan wajib berhukum dengan hukum Allah. Kita sepakat. ya Itu sesuai dengan Al-Quran. Ini hukmu illa nah, ya Hukumnya harus dengan apa? Hukum Allah dalam segala bidang kehidupan. Cuma bedanya kita dengan mereka. Mereka mengatakan yang tidak berhukum dengan Allah Kafir, mutlak, tanpa perincian Al-Sunnah memperinci Nanti akan kita sampaikan Intinya memang harus apa? Ada ketelitian Apalagi apa? Harus disesai dengan ia ya, niat yang baik Bukan seperti niatnya Al-Bidya Yang mereka ingin untuk menjauhkan umat Dari Al-Sunnah wal-Jamaah Dari Al-Haqq Kata Imam Ibn Abdul Bar dan Murji'ah juga mengatakan seperti itu, akan tetapi Murji'ah mengatakan orang tersebut sempurna keimanannya. Ini bedanya tadi. Ahlus Sunnah mengatakan orang yang meninggalkan salat wajib tidak kafir, tapi orang itu kurang imannya. Sedangkan Murji'ah mereka mengatakan orang itu tidak kafir namun sempurna imannya. Beda enggak? Hah? Sangat beda. Demak itulah segala lagi eh, albidah meskipun E eh, matahari terang di siang bolong kata mereka gelap bulita, ya. Yang gelap bulita bukan apa mataharinya, namun hati mereka yang sudah apa, eh, gelap dengan eh kebitahan mereka. Makanya pada hari kiamat alis beda itu taswad dujuhum, eh hati dan juga eh wajah mereka itu hitam kelam. Allah mengatakan dalam surat Ali Imran tabiyyat dujuh tabiyyat dujuhum wata swad dujuh Eh, pada hari kiamat ada wajah yang berseri-seri, ada wajah yang hitam kelam. Imam atau Abdullah bin Abbas al-Anhuma mengatakan tabiat duju alis sunnah, yang putih bersih berseri-seri itu wajahnya alis sunnah wal jama. Eh, semoga Allah swt menggolongkan kita dalam eh, ayat ini. Namun kata beliau tabiat taswa duju bidah, yang hitam kelam adalah wajahnya alis bidah na Naudzubillahimin daleik. Jadi bedanya murji'ah dengan ulama salaf dalam masalah menghukumi orang yang tidak orang yang tidak melakukan salat wajib atau yang meninggalkan salat wajib dan kami telah menyebutkan perbedaan ulama Ahlussunnah wal Jamaah tentang orang yang meninggalkan salat karena malas tapi masih mengakui hukum kewajibannya eh, kata beliau kata Imam Ibn Abdul Barr ini khilaf ijtihad di antara para ahli ulama harus adalah lapang dada tidak boleh saling mencaci maki namun al bidah memancing di air di air keruh Yang eh, menjadikan Sebagian ucapan ulama al Itu sebagai ucapan al-bidah Kata mereka ucapan murjiah Adapun pun bidah Kata Imam Minalbar Seperti murjiah mereka mengatakan Orang yang meninggalkan salat imannya sempurna Jika dia masih meyakini kewajibannya eh, Padahal orang yang meninggalkan salat Allah ancam Masalah kakum fi saqar Kalu lamnakun minal musallin Mengapa kalian masuk ke neraka saqar Mereka menjawab Kami dahulu tidak melakukan apa Salat, Allah ancam masuk neraka Artinya imannya tidak akan sempurna Kalau dia meninggalkan salat tersebut Ini bedanya al dengan Al-Bidya, seperti tadi Al-Sunnah, ya, ulama salaf Mereka tidak mengkafirkan Pelaku dosa besar, orang yang berzina Orang minum khomer Mencuri, merampok, minum ya, Khomer, pecah narkoba al mengatakan mereka Pelaku dosa besar ya, Namun mereka tidak apa? Dikafirkan kalau merjia beda Kalau merjia mengatakan mereka itu Apa sempurna keimanannya Ini bedanya Kemudian disebutkan di sini Ucapan Imam As-Sahabun Dalam kitab beliau Akhirat salaf As-Sahabul Hadith Yang sudah pernah kita khatamkan di masjid ini Beliau mengatakan ahli hadis Berselisih pendapat Tentang seorang muslim Yang meninggalkan surat fardu dengan sengaja ya. Beliau mengatakan sekali lagi Ulama salaf berbeda pendapat ini yang namanya apa? Eh, istihad atau ikhtilafu istihad Atau khilafu istihadi eh, Perbedaan antara para ulama Dalam beristihad Dan ini tidak boleh dijadikan sebagai bahan untuk Saling membidakan Karena apa? Ini perbedaan diantara al-sunawal jawa Dan mereka sama-sama memiliki dalil yang kuat Dan harus kita bedakan Sebagaimana kata seorang penyair Laisa kulu khilafin Ja'amu'tabaran Illa khilafun law haddun min nazar tidak semua perselisihan itu bisa kita apa? anggap sepele eh, kecuali perselisihan yang sama-sama kuat dalilnya. Yaitu perselisihan di antara ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi, jangan sekedar khilaf kemudian kita membid'ahkan atau sekedar khilaf kita apa? saling toleransi tidak. Ada yang khilaf perselisihan itu kita saling toleransi ya eh, sebagaimana disampaikan oleh Imam Syekh Muhammad S. Himin dalam kitab Ilmi adab penurut ilmu agama yaitu rahabatul sadar indah khilaf yaitu lapang dada ketika apa adanya khilaf istihad di antara ulama al-sunnah wal-jamaah itu harus kita pelapang dada toleransi, ya, ada pun perselisihan antara al-sunnah dengan al-bidah tidak toleransi, dalam artian ini yang hak selainnya adalah batil ya, sekali lagi, harus bisa kita membedakan kedua khilaf tersebut Kata Al-Imam As-Sawabuni Rahimullah Orang tersebut dikatakan kafir oleh Imam Ahmad bin Hanbal Dan sekelompok ulama salaf yang lain Dan mereka mengeluarkannya dari agama Islam Ini pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat Dan sebagian ulama yang lain Yang di, sekarang diukuti oleh ulama ulama Di Saudia Arabia. Ya, Hafiz Allah Ta'ala Ahya'ahum warahimullah amu'atahum Mereka tidak mengarang pendapat yang baru Mereka hanya apa? Saya meneruskan pendapat Imam Ahmad rahimallahu imam ad-sunnah wal jamaah. Mereka mengeluarkannya dari agama Islam seperti yang tercantum dalam hadis sahih yang diriwetkan dari Nabi SAW alaihi wasallam ya baina abdi wa baina syirki tarkus shalah fa man taraka kafar. Dalam sebuah hadis yang sahih Rasul mengatakan perbedaan antara kita dengan orang musyrikin adalah salat barang siapa meninggalkan salat maka dia kafir. Dalilnya sangat kuat sangat kokoh. Ayah, hadis Rasul sallallahu alaihi Telah Rasul mengatakan, "Man taraka sholata kafar." Barang siapa meninggalkan salat maka dia dia kafir. Ini pendapat yang mengeluarkan orang yang tidak salat wajib keluar dari al-Islam. Dalilnya jelas. Ini pendapat Imam Ahmad dan sebagian ulama yang lain. Adapun Imam Syafi'i rahimallahu Berserta para sahabat-sahabat beliau dari ulama salaf Rahim Taala berpendapat bahwa orang tersebut tidak kafir selama meyakini kewajibannya. Selama orang itu masih meyakini sholat fardu, lima waktu itu wajib, meskipun dia malas-malas melaksanakannya, -malas kata Imam Syafi' dan yang lainnya, orang itu tidak tidak kafir. Akan tapi orang tersebut berhak untuk dibunuh. Yang membunuh siapa? Penguasa kaum muslimin. Kali bukan masa yang bisa dipilahkan ya kalau masalah ini sudah tinggalkan ham-ham itu hak asasi manusia ya alham yajibul ham ya, kata orang Arab seperti itu Seperti orang murtad dari Islam yang juga berhak dibunuh ya orang murtad berhak dibunuh meninggalkan salat meskipun tidak murtad ya layak dibunuh menurut Imam Asy-Syafi'i pendapat beliau seperti itu karena ini termasuk apa permasalahan yang besar rukun Islam yang yang kedua ini pendapat beliau mereka menafsirkan hadis di atas Barang siapa tadi, barang oka salah fakot kafar Barang siapa meninggal oka maka kafir Beliau Imam Syafi'i, mengapa tidak mengkafirkan pada hal istilah berbunyi seperti itu Kata beliau, itu bagi yang tidak meyakini kewajibannya istihad beliau ya, Intinya apa? Ini istihad antara para ulama al -sunnah. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i berbeda pendapat dalam masa ini namun Imam Syafi'i eh, tidak mengatakan Imam Ahmad takfiri atau khawarij karena mengkafirkan Imam Ahmad tidak menuduh Syafi'i Imam Syafi'i rahimallahu sebagai murji'ah. Mereka apa saling toleransi? Ini sama-sama apa? Eh satu perguruan. Kadang Imam Ahmad berguru kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berguru kepada Imam Ahmad. Mereka saling apa? Eh belajar. Mereka bertemu. Namun Namanya saling apa? Eh bid'ah membid'ahkan. -bida karena masalahnya apa? Masalah ijtihadi. Eh, jadi sekali lagi, ini juga jangan disamakan ya Jangan disamakan dengan perbedaan antara al sunah dengan Al-Al-Bidya eh, Perbedaan misalnya antara Al-Sunnah Al-Sunnah mengatakan Allah di atas langit, Namun Al-Bidya mengatakan Allah di mana-mana Kita harus keras, kita harus apa? Betul-betul tegas Ini pendapat yang batal, menyelisihi Al-Quran al sunah Menyelisihi ulama As-salaf ijama Al-Sunnah wal-jama Jadi sekali lagi, jangan apa? mengkiaskan sesuatu yang berbeda Jangan menyamakan sesuatu yang apa yang berbeda. Ini perselisihan antara ulama salaf dan saling kokoh ak eh, kuat akidah mereka dan dalil-dalil mereka tidak saling apa ber eh, apa bersitegang dalam perbedaan seperti itu ya. Beda dengan perbedaan antara ad-sunnah dakwah salafiyah dengan ahli albidah. Harus apa? Tegas tidak ada kata-kata. Oh, buktinya itu Imam Ahmad sama Imam Syafi'i saling ayo ya, belajar, saling apa? toleransi. Itu dalam masalah apa? Khilaf ijtihadi, ya. Beda dengan antara al-haq dengan dengan batil. Harus apa? Ada ketegasan. Ini sekali lagi definisi Murji'ah menurut ulama menurut ahli bid'ah zaman dulu. Saya ulangi lagi, Ahlul Bid'ah dulu menuduh Ahlus Sunnah sebagai Murji'ah dengan dua alasan. Yang pertama karena Ahlussunnah tidak mengkafirkan pelaku dosa besar, yang kedua karena sebagian ulama salaf ia ya, tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan salat wajib. Hal ini diteruskan diwarisi oleh alil bid' ah zaman, zaman sekarang. Sama dua alasan mereka untuk menuduh dakwah salafiyah ulama-ulama Ahlussunnah sebagai murjiah. Eh ya, kita baca ya halaman 18 bismillah orang-orang yang menyelisih Ahlus Sunnah dan menuduh mereka dengan Murji'ah telah melakukan suatu kedustaan dan kebohongan. Ini cirinya al-bid'ah ya, al-bid'ah kalau sesat itu kadzabun ya, pendusta seperti di Mas Kanjeng ya, kayak seperti itu kurang lebih ya kadzabun pendusta dajjalun ya Sebagaimana kata Allah Kaburat kalimatan Takhruju min afuahihim Iyakuluna illa kadiba Sungguh besar yang keluar dari mulut mereka Mereka menuduh, eh, menuduh Ulama al-Sunnah sebagai Murjia dan sebagainya Kaburat kalimatan Takhruju min afuahihim Iyakuluna illa kadiba Mereka tidak berkata kecuali Kecuali dusta Di antaranya tuduhan mereka kepada dakwah salafia sebagai murjia ini dusta belaka. Tapi Allah enggan melainkan menjatuhkan mereka ke dalam lingkaran Al-Bita yang terdahulu. Yang juga sama-sama menuduh Al-Sunnah sebagai murjiah yang ekstrim. Iqmanifillah, Rahimmanir wa rahimahumullah. Mereka dua juga punya dua alasan. Menuduh dakwah salafiyah, ulama Al-Sunnah sebagai murjiah. Kurang lebih sama dengan tadi. Yang pertama mereka menuduh ulama-ulama Al-Sunnah sekarang murjiah. Karena tidak mengkafirkan. Pemimpin yang tidak berhukum Dengan hukum Allah Dengan hukum Islam ya. Ini sama dengan tadi, kelompok khawarid Ini semuanya adalah eh, kelompok khawarid Yang melakukan tuduhan-tuduhan seperti ini Kelompok khawarid sekarang ini eh, Di negeri kita ini Ataupun di luar sana, mereka menuduh dakwah salafiyah sebagai murjia Karena dakwah salafiyah tidak mau Mengkafirkan pemimpin yang tidak Berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala Ya ini mungkin Antum pernah mendengar Sebagian Antum bahkan sebagian sudah bertanya kepada saya Ada golongan Khawadizana Usad Yang kata mereka kita adalah murjiah ah. eh, Maka ini salah satu motivasi Anda menyampaikan ini Karena ini subhat yang terus dilontarkan oleh Al-Bidya eh, Antum harus tahu gambarannya bagaimana Dan bagaimana menjawabnya eh, Maka jangan ngantuk kalau mendengar eh, Orang terasi Mereka sekali lagi alasan mengatakan kita murjiah Karena kita tidak mengkafirkan Pemimpin eh kaum muslimin yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Eh kita katakan hukum Allah wajib diterapkan. Eh bukan kita seperti riblah, kita al-sunnah itu pertengahan dalam segala hal. Wa kadzalika ja'nakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang pertengahan. Ada dua kelompok atau dua kutub yang saling berseberangan. Kelompok Khawarij, mereka mengatakan wajib berhukum dengan hukum Allah. Ini betul sebetulnya. Cuma yang lanjutannya yang batil. Dan barang siapa yang tidak berhukum Allah, kafir, murtad, wajib apa? Dibunuh Ini yang apa? Sesat Makanya dulu Al-Khalifah Terhasil Ali bin Abi Talib Ketika mendengarkan ucapan mereka Beliau mengatakan Kalimatul haqqin uri da bihal batil Ucapan Tidak hukum ada hukum, wajib berhukum, berhukum, Allah Kata beliau itu ucapan yang hak Namun Maksud mereka dari belakang ucapan itu batil Karena untuk apa? Mengkafirkan Yang tidak berhukum, berhukum, berhukum Allah secara mutlak jadi sekali lagi, ucapan ahli bidat itu seperti itu. Kadang ada ia ya, sedikit ya, setetes cahaya kebenaran. Cuma ya, kebanyakan adalah batin. seperti dukun. Eh, seperti mungkin dimasaknya seperti itu. Mungkin betul kadang mengeluarkan uangnya yang asli. Namun yang triliunan itu palsu ya, mungkin seperti itu. Dukun kata Rasul seperti itu. Eh dukun paranormal seperti itu. Satu kebenaran namun dibung atau sak 100 kedustaan dibungkus dengan satu apa? Kebenaran. Ini yang terus diekspos. Oh itu betul ramalannya. Oh itu betul Dukun itu. Ya, padahal apa satu kebenaran seratus kedustaan. Orang-orang bodoh apa? Ya terpengaruh dengan hal seperti itu. Ini, eh semua alibida seperti itu. Semua orang sesat seperti itu. Ada setetes ya, setitik cahaya kebenaran. Cuma dalamnya apa penuh dengan kegelapan. Ini yang terus diekspos agar orang tertipu. Ini semuanya sama alibida, dokon dan seterusnya seperti itu. Eh, seperti kalau ahkwalid mereka mengatakan wajib menerapkan hukum Allah wajib kita terima enggak boleh kita ingkari karena Allah mengatakan ini hukmulillah wa aneh kumbaena humbima anzalallah eh berhukumlah kalian diantara mereka dengan apa yang Allah turunkan wajib seorang Muslim apa meyakini hukum Allah wajib diterapkan eh dalam segala bidang kehidupan bukan hanya bidang pemerintahan saja namun orang yang tidak berhukum dengan Allah tidak langsung dikafirkan secara apa eh semena-mena secara mutlak ini kelompok khawarid, ya, mereka berlebih-lebihan ya, dalam masalah hukum Allah sampai mengkafirkan ya, tadi secara mutlak. Lawannya kelompok liberal, mereka mengatakan hukum Islam tidak relevan dengan zaman. Ini kufur. Ya. Bahkan secara dosa, liberal lebih berbahaya. Ya. Kenapa? Mereka kufar. Mereka dengan ucapannya hukum Islam tidak relevan, itu kita hukum syar’um ya. ini ucapan kufur ucapan kalau khawarij, ucapan bid'ah. Ayah. Namun sekali lagi ini ucapan yang saling apa berseberangan. Ini pada pilih-pilihan dalam memandang hukum Allah atau yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Yang ini apa? meremehkan hukum Allah, bahkan menghina hukum Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya sesat. Ahlussunah pertengahan. Ahlussunah mengatakan hukum Allah wajib diterapkan dalam semua bidang kehidupan. Namun yang tidak berhukum dengan hukum Allah jangan dikafirkan dulu. Ada perinciannya. Nanti akan kita bacakan ya, Seperti contohnya Raja Najasi Kata Syekhul Islam Allah. Beliau masuk Islam secara sembunyi-sembunyi ya, Beliau sebagai raja Sebetulnya wajib berhukum dengan hukum Islam Karena hukum Islam pada waktu itu sudah turun semuanya ya. Jangankan untuk berhukum dengan hukum Islam pada waktu itu Untuk menampakkan keislamannya saja Raja Najasi pada waktu itu tidak sanggup ya. Apalagi ma, ya, melaksanakan hukum Islam Hukum Allah lebih tidak sanggup lagi Ketika meninggal dunia ya, Rasul salat ghaib Di kota Madinah. Rasul Allah beri wahyu Ada seorang muslim meninggal di negeri Habasa, Ethiopia Yang itu semuanya mawitas kufar Beliau tidak disalati Rasul apa? Salat ghaib. Artinya apa? Meskipun beliau tidak berhukum Dengan hukum Islam, Rasul tidak mengkafirkannya Karena Rasul tahu eh Raja Najasyim memang tidak sanggup Untuk apa berhukum dengan hukum Islam tersebut Artinya sekali lagi ada perincian Bukan seperti kelompok Khawait Yang langsung menuduh orang itu kafir mutat Halal darahnya Ini tujuan. Dua menit Itu turunkan aja saja Menyesatkan dua menit ya. Ini yang pertama Bahwasannya so, uh, Alin sunnah dituduh murjiah Karena tidak mengkafirkan orang yang berhukum dengan hukum Allah Subhanahu Yang kedua alasannya seperti tadi, karena Ahlussunnah tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan salat wajib, ya, Seperti Syekh Albani nanti akan saya sampaikan, kataannya akan datang, Syekh Albani rahimallahu ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang sangat amat luar biasa. Jazalla khairan alat Islam wal muslimin. Eh begitu besar jasa beliau kepada Islam wal muslimin. Akidah beliau sangat amat ya, eh, sangat amat Persis, mirip, sama dengan akhidat salat salat. Namun meskipun demikian. Beliau dituduh sebagai murji'ah Karena beliau tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan salat wajib. Ya insyaAllah akan kita lanjutkan. Pada pertemuan yang akan datang. Aku luka dihadah. Wa akhiru dakwana anilhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dukung Ufit dengan belanja di Ufit Store.